Hej och välkommen till avsnitt tre med Game Time med Nico Färnan. Det här är Nico, En viking i vardagen. Och detta Färnan. Det är lite väl snyggt för att vara en nörd. Kan vi inte släppa det där? Jag tänkte leva på den stunden stund till, med. Ja, det är bra. Nytt avsnitt. Lite förnyelse kan man säga att vi tänkte köra. Jag har väl ledsnat lite på att det inte finns några ordentliga sköna svenska tv-spelspodcast där ute- som pratar mycket tv-spel, nyheter och sånt. Så det tänkte jag att vi ska göra istället och föra tillbaka den. Radio games som vi lyssnade båda på förut gjorde ju det väldigt bra. Men efter det har jag att har försvunnit ganska ordentligt. Ja, jo så är det ju. De, de gick ju vidare från radio Game till nördigt Och det funkar ett tag tyckte jag. Det är ju fortfarande, det är fortfarande bra. Jag lyssnar ju på de avsnitten lite nu och då. Men de äldre. Men nu på, nu på slut här så har det väl blivit mindre och mindre faktiska... Spel? Ja jag försvann från dem ett tag och kommit tillbaka lite nu och började lyssna på nyare Men det är ju bara film och uh, tv-serier nästan som pratas där Och det är ju inte riktigt vad man var ute efter när man började lyssna på dem Men uh, därför tänkte vi köra lite Innan vi sätter igång spel i varje avsnitt så kör vi de senaste nyheterna som kommit ut sen det tidigare avsnittet Och sen, uh, ja, sen är det ganska vanligt som ni har tidigare och sen efteråt så tänkte vi sätta oss ner och diskutera lite om spelet vi precis har spelat. du låter det? Ja, alldeles utmärkt. <laughs> alldeles utmärkt. Ja, jag har ju tagit, tagit fram det här lite... Lite de större nyheterna sen vi senast spelade in. Och första nyheten är då att Nintendo kom med en ny nästa generations hårdvara kallad NX. Och ryktena gick att NX skulle använda Android operativsystem. Men Nintendo har nu gått ut och sagt att de ryktena är falska. Förstår ändå inte varför oh. Nintendo överhuvudtaget ska försöka med en ny hårdvara? Ja, ingen har ju hört någonting. Det är ju liksom eftersom vi är precis nu innan E3. E3 är ju nu den 16 juni. Ryktena börjar ju eftersom Nintendo ska hålla på att göra mobilspel och grejer nu mm. med sina Nintendo-karaktärer. Så kommer ju det här ryktet också. Men jag vet inte riktigt vad jag ska tro om Nintendos. Allt jag vill att den ska bli starkare. Och så att den börjar matcha PS4 och Xbox One. Men med Nintendo-karaktärer, det är egentligen det man vill. Och att de börjar ta in mera 3 d ja, Precis. För det är ju det som inte har funnits nu. De har ju inga spel förutom, vad var det som kom till Wii U? Så Ett, två år gamla spel kom liksom, mamma, bara, ja. Mass Effect 3 kom ett år senare till Wii U. Och liksom mamma, nej, det är inte riktigt vad Men... folk var ute efter. Men nu är jag ju dum, jag som inte kör så mycket handhållet med min juppen, eller? Och Wii U, Wii U. det är den som är vi uppföljaren det är den som är på tv. Ja, precis, det är den som är på tv, ja. Ja. det var det jag tänkte. Det är ju inte riktigt handhållet. Nej. Eller, eller alltså, det tycker inte jag personligen Nej, det är ingen handhåll handhållet. Det de, de var ju den här, de har ju den här kontrollen som mm. ser ut som en stor skärm i mitten. Ja, och, ja. Men den har ju inte heller, för den funkar ju inte heller riktigt som... Nej, jag en... bara tänkte eftersom att de pratar om handhållet nu. Ja, nu ska de gå över det på, Nintendo, alltså typ på telefon. Ja. Och sen börjar med rykten med ingen vet ju vad nästa här NX är för något. Telefonen är väl minst lika stark som PS... PN? Ja. Typ. Men tänk om till exempel det som jag vill ha från mobil, det är typ tänk att spela Super Mario Bros. 3 mm. på telefon, lite latsch istället för att behöva köpa, köpa det för 100-150 ju... Köpa det för en 20 på liksom telefonen. Ja, men det skulle ju funka. Ja, alltså, om du skulle köra, de skulle ju lätt kunna köra Mario 1, 2, 3. Alltså mm. köra hela raddan på telefonen. Köra gamla Castlevania, ja. köra alla de här gamla ja. Goingarna. Det tror jag absolut, för det har ju gjorts många sådana spel till telefon. Ja, ja, Så att Nintendo, det tror jag är helt rätt. Och sen var NX... Kommer framföra vad det blir för konsol, det får vi ju se. Kanske bara bli en ny telefon, vem vet. Eller vi, vi kan ju hoppas Aj. att det bara blir en ny telefon som vi går att ringa med dessutom. <laughs> jag hoppas att NX blir en ny konsol, en ordentlig konsol som matchar sig med PS4 och Xbox det, det kommer de inte göra. Nej, det, det kommer, inte, kommer inte bli så. Det är... De är helt inne på sina egna lilla Eller? vän. Man kan ju drömma i alla fall. Ja, jo det är sant. Men Nintendo har ju alltid varit egna. Ja. Har väl aldrig, aldrig riktigt brytt sig om vad de andra två gör. Efter super Nintendo så började de leka lite <laughs> väl mycket. Så. Ja, precis. Nästa nyhet är att Assassin's Creed nya spel har blivit annonserat. Och den kommer att heta Assassin's Creed Syndicate. Spelet kommer att utspelas i London år 1868. Och kommer handla om två spelbara karaktärer. Det är tvillingarna Jacob och Eve Frye, Frye, Frye. Men hur, hur fan funkar det? Har du läst något mer om det? Här? Äh, jag har sett trailern, det finns en trailer ute och den okay. kommer ni kunna hitta på bloggen också. Hur, hur funkar det? Då? Är det fortfarande det här uh, spoiler hoppa fram och tillbaka Det är exakt jävla som marskin. de gamla. Okay. Alltså, det vet jag inte om man hoppar i maskin utan jag har ju bara sett in game. Jo, men jag tänkte han, alltså, vad heter han då? Desmond eller vad fan heter han? har man inte sett någonting om I utan inte. man har bara sett in game i själva ah, spelet ah, när man ah, okay. är ah. assassin. Och då springer man det man har sett i en snubbe, springer runt i hög hatt och lång frack typ. Mm -hmm. Springer runt, hoppar bland tak och sen drar han på sin huvud och då är en assassin. Och sen ser det exakt likadant ut som det alltid har gjort. Eller en hatt? Ja, hatt. Och hoppar på tak. Ja, så är det, du vet, en rikemansgubbe. Snubbe i London på den tiden. Så mm -hmm. ja. Det är halvkort men jag har läst sju. så sjukt typ, mycket. Typ lite, fan heter han då? Mm. Uh. Vampyrjägaren, vad heter han? Van Helsing. Ja, typ. ja, lite så typ. Fast med lite högre hatt. Ja, precis. Oh. Men jag har ju stjort... Det låter mm. inte superlockande alltså. Folk Eller? spelar ju tydligen de här... Jag har ju lite Assassin's Creed, men jag slutade bry mig om serien efter Brotherhood. Mm -hmm. För Assassin's Creed 2, magnifikt. Mm. Sen efter det blev det bara att Det kom en till uppföljare på den. Sen kom Brotherhood och då hade jag redan ledsnat. Ja. Jag försökte med, på det här, när man är pirat... Men jag kom ingen vart för jag hade totalt lästnat. Men spelat. du har Assassin's Creed allihopa? Hade. Nej, inte alla. Senast jag har är den med pirater. Men sen efter det har jag bara slutat. Har du första? Ja, jag har På vilken konsol? Oj, vilken är det? Playstation 3? Ja, det är klart du har det. Ja, ja så <laughs> Jag satt och funderade på... För jag vet att jag har varit sugen på att köra den... Samlingen med om man säger ja. Men jag har inte hittat dem Eller inte orkat leta så jävla engagerat Ha kul med tvåan så kan du bara lägga ner tycker jag Om du inte kör någon sån där Men Att alla tycker det är bra Om man men... inte har liksom, toklässnad på det som jag gjort Men vad fan jag kan ju inte bara Jag kan inte hoppa in i tvåan och jo. spela Nej det går inte Nej, Nej det... så kan man inte spela Man måste ju spela från början ja, Jag gjorde inte det, jag körde i ettan Men jag har hört att många säger att de hoppar in i två för det är ingen står du Man hör ett namn och så bara ja. men det spelar vi inte jättebra utan men ja. det var som det var. Ja, ja Efter det så Tom Clancy's The Division har blivit försenat till 2016. Jag har väl inte riktigt brytt mig om det spel i Jag har kollat trailern, det såg lite små intressant ut. Det är lite, den moderna världen har typ gått under och man slåss mot varandra ja, i men, små grupper. Nytt. Ja. Vilket nytt påhet! Nej, inte för fem Jävlar! År. Nästa är att tidigare Castlevania-producenten Koji Igarashi har annonserat sitt nya spel Bloodstained Ritual of the Night som ska påminna om de klassiska Castlevania-spelen väldigt mycket. Och jag lyssnade på en podcast som pratade lite, intervjuade om honom. Och då är det en de som har gjort musiken till gamla Castlevania-spelen är tillbaka. Han kör väldigt mycket på det här goth och sådana som var i gamla castlevania så jag tror det kommer bli ett riktigt coolt spel. Och Han har ju kört ju nu via Kickstarter ett projekt att, eller så här, att samla in pengar. Mest för att se att få, och folk verkligen vill ha det För han har till en utveck, utvecklare som vill hjälpa honom i spelet. De behöver bara få se att det är tillräckligt många som vill ha det här i spelet. Sen kommer de också slänga in och hjälpa till. Ja, men det, det är ju det är i alla fall bra och på det viset. Då vet man ju, kommer spelet till då? Finns det ju tillräckligt med folk som faktiskt vill ha skiten också. Ja, absolut. Ja, jag vill absolut se vad som händer med det spelet i framtiden. Sen har det kommit en trailer till MMO-spelet Ark Survival Evolved. Som är en open world dinosaurier survival game. Ja, du kollade på trailern här innan precis. Ja. <laughs> vad tyckte du då? Ja, alltså... Nej. vad ja, fan Du var inte taggar alls. Nej. Det, det, vad du, alltså vad, vad jag fattar Det är ju typ Vadå det är Blandning av jag vet inte vad Du kan alltså Du springer runt i en värld Och ska antingen ha ihjäl eller Fånga och tämja dinosaurier Ja precis Ja. Och vad fan men Jag har ju sett lite Igen körde en, en Live spel när de körde det här spelet lite Aha. Och det är att när man börjar spelet Så börjar du på en ö, du börjar på stranden. Du är helt naken. Har ingenting. Och sen är det bara att börja och leta grejer. Alla börjar liksom på stranden samtidigt. Alla som börjar liksom helt sprittnäck. Sen är det bara springa. Leta vapen, Sen bygger ihop grejer. Överleva på den här ön. <coughs> slåss mot varandra. Slåss mot dinosaurier. Sen börjar tämja och sånt. Jag såg någon att och re, gick, gick runt och red på en sån här lång... Vad heter de? Långhals Ja, just det. Ja, ingen år, jag ingen aning Och alla såna här det. grejer. Och så... Det, så såg det... Ju helt, det såg ut som Fred Flintstone typ. Så så krast det alltså en blandning mm. av vad heter det DayZ och Jurassic Park. Typ. Ja, typ så precis. Det, det kan bli coolt det kan totalt floppat, men det såg ju kul ut i lilla men det är liksom det här är sånt spel jag är inte inne med mokilla. Men det här märks att det här kommer att vara ganska hardcore och ja. du måste lägga in en jäkla massa tid för att komma in och kunna få dinosaurier Sen måste man ju vara några stycken om man ska spela det här med förkänslan. Ja. I alla fall känslan på trailen. Om du ska sänka en T-Rex, du lägger vara typ en 10 och stå och mata pil efter pil i pannan på honom. Ja, i början kommer du bara ha en liten yxa. Ja. Du, ett spjut. Senare i spelet kommer du kunna få shotgun och sånt där. Ja. Men då skulle jag spela ett tag. Och jag är lite rädd att tänk om en stund, om du hamnar i fel samhälle kan man säga. Du kommer där som en nybörjare och folk med Dinosaur, de kommer ju trampa ihjäl ja. utan problem. Ja, jag menar det. Det är lite sånt jag känner är lite rädd för att hur kommer det här hamna i framtiden när spelarna väl börjar komma upp i level? Kommer det liksom bara, det är vi, vi är en grupp Vi kommer att kriga mot allt som rör sig. Eller kommer... De, de sa ju i trailern också att de skulle... Att de skulle fokusera på PvP. Ja, precis. Vad fan. Jag, jag som har spelat lite WoW för ja. länge, länge sedan. Alltså... PVP, var man inte riktigt hardcore på att spela det Då, då, då var ju det det sista, de, de sista serverna man ville vara med ja, på precis. Där det var liksom fullt ut PVP För då visste man, är inte jag stenhård mm. och får ihop grejer fort som fan Då kommer de ju att mig så in i helvetet. Ja. De kommer ju bara stå där och vänta på det, och bara Ett slag till i pannan liksom, så ser man ju död Hur kul är det då? Ja, no, precis <hör> ah, men det är och jag... hur förnedrande är det inte det då, Om man vaknar upp naken <hör> Och alltihop ingenting Så står det någon jävel där bara <hör> <hör> <hör> ett, ett skott i pannan jag, jag vet inte riktigt vad jag ska Men jag, jag tycker att spelet ändå ser spännande ut Och jag tror faktiskt att jag kommer testa det Testa är väl en <hör> sak Men sen om, vi, sen om man måste tycka om det ja, Det är väl en annan om man sen, ah, kan men... ja, Testa kan jag också tycka mm. för Det kan vara häftigt att se Alltså se dinosaurierna röra på sig och skit. Alltså se hur de har ja. lyckats med den biten. För trailen i sig såg ju jävligt ball ut på det viset. Absolutely. Alltså schysst uh, animationer och allting sånt. Absolut. Ja, Men uh, vi, får se, vi får se vad det blir utav det. Uh, och Ark kommer faktiskt nu redan i här i juni. Med en Early Access på Steam. Oh. Så det är ju bara att hålla koll på det på Steam nu. Så kommer man kunna hoppa in på Early Access och testa spelet. Efter det så har vi att Capcom har kommit ut och berättat att de kommer att satsa ganska stort på att göra HD-HD-remix på sina hittitlar. Det har ju gjort så ganska mycket nu. Det är Resident Evil som gjort HD-upgradering. Jag tycker alla gör HD-remix ja, nu för tiden. Ja, men det är väl, Vadå? Det är enkla pengar. För Nå. alla. Och till den så kommer Capcom satsa ganska stort på det. Och ett spel som nu de har annonserat är då Devil May Cry 4. Som har också fått ett utgivningsdatum och det är då Devil May Cry 4 Special Edition heter den och kommer komma till Xbox One, PS4 och Steam och kommer släppas den 23 juni. Okej. Okay. Jag spelade Devil May Cry 4 när PlayStation 3 när jag köpte mitt PlayStation 3. Ja. Det var jag kanske ett år efter eller något sådär Och jag tyckte det var riktigt kul, hade skit roligt med det. Men jag vet inte, ja, om man inte spelat tidigare Det var det första jag spelade i serien också Det funkade jättebra För man, då man var en ny karaktär, antiguist Och sen fick man möta den här gamla karaktären Dante också ja. Och spela lite som honom Så och släpps det för rätt prispeng Att det inte är allt för dyrt Då tycker jag absolut att man ska kolla upp det Men som sagt, det är ett väldigt gammalt spel Ja, men vad fan Det, det är ju inte som sagt, som, som jag sa alldeles nyss, Det är ju enkla pengar för alla speltillverkare Absolut Och bara ha dem en en riktig hit Så nu 10, 15, 20 år senare Så bara Slå på lite ny färg och lite skit Så ja. bara, vihej, kör, sänd ut det igen Och sälj det igen, det är ju gratis Det är ju verkligen på riktigt nästan gratis ja. pengar De har, de gjorde det med Halo Det har gått ja. jättebra för dem ja. Det riktas nu om att Gears of War ska göra så Med bättre grafik nu till de nya generationerna Fan hur gammalt till första Gears of War ja, Det kom ju typ till för Xbox 360 släpptes tror jag det var ja, deras living Men det är väl inte skitlänge sedan Xbox 360 släpptes? Så. Eller? Det är, ganska, det är nästan tio år sedan. Va? Ja. Är det? Ja. Kanske det är. Jag vet inte om det är exakt tio år sedan, men det börjar närma sig tio år. Jävlar. Det så det är ganska gammal. Vi har noll koll. För det här är, var en av de äldsta cyklarna som fanns på eh, i tv-spelsgenerationen. Ja. Eh, nästa då. Ubisoft har annonserat att Rainbow Six Siege kommer att släppas världen över den 13 oktober. Och Rainbow Six vet jag att det är väldigt många som. Väldigt många tycker om och ser verkligen fram emot det här spelet. Jag har faktiskt inte spelat själv. Inte jag heller. Jag vet att det ska vara väldigt taktiskt och bra spel. Så det är väl kul för er som vi spelar det. Och då kommer det då 13 oktober. Och det här är just det när vi ändå pratade tidigare om HD-remakes. Ratchet and Clank Reimagination till Playstation 4 som då är Rayman, äh, Ratchet Clank första spelet tror jag fast lite upphiffat och lite nya bossar och banor och sånt där det har då blivit försenat till 2016 för det kommer att släppas äh, ganska samtidigt som äh, filmen. Mm -hmm. De håller på att göra en film till, som heter Ratchet Clank då, och nu ska de släppa spelet samtidigt så att de får upp hypen på båda sidorna. Så det kommer bli alltid en film typ nu eller ska de göra om det för spelet de gör spelet om först Aj, av... ah, de uppdaterar det lite. Ja, ah, jo jo. Så okay. vi får ju se men ah. det ska vara typ som första så jag tror inte det blir allt. Jag tror det så blir ett bra så är det filmen som floppar inte spelet för en gångs skull. Ja, det kan jag vet inte. <laughs> för det är som jag vet inte riktigt Ratchet and Clank till filmen. Ja, vi får se vad det blir. Sen har vi Divinity Original Sin and en... Sin Enchanted Edition kommer att komma till Xbox One, PS4 och PC under 2015. Det här är då ett eh, RPG-spel som släpptes i PC förra året. Nu blir det väl lite uppdaterat och sånt. Men eh, jag kollade upp betygen på det här spelet för att se om det var nog bra. IGN gav spelet 9,0 av 10. Mm. PC Gamer gav den 87 av 100. Och GameSpot gav den 9 av 10. Det är ganska bra. Sen, för de som gillar RPG så tror jag absolut att man ska kolla upp det här. Fan det lät riktigt, vad hette det? Det heter Divinity Original Sin Enchanted Edition. Okej. Okay. Så det, är, mm. det ska man absolut kolla upp om man gillar RPGs. Borde fan, ja det borde fan jag kolla upp. Då. Ja absolut. Det lät fan intressant. Nästa är att Bethesda har släppt en teaser trailer på kommande moderna rebooten av Doom. Mm. Den var typ 11 sekunder. Och det är alltså första spelet fast de har gjort en modern typ om jag har förstått det rätt. Ja. En full trailer kommer att visas under E3 stod det. Mm, mm. Doom det är ju så gammalt och klassiskt. Trailen såg ju inte jättesnygg ut kan jag inte se. Ska de stå. komma ut med det då, då lär de alla gamla häftiga vapen från Doom också. Ja det ser ut som det. Ja. För man såg typ en monster med typ shotguns eller vad det var. vad annars som... är det ju typ inte. Det är nödvändigt överhuvudtaget Nej alltså, det här såg ut som gamla Monster ser ut som på den tiden typ. Ja det är det jag menar det Lite modern grafik, så vi får se, det kan nog bli kul Men om man vill ha Doom igen Så ja, det släpptes väl till Xbox 360 och Playstation 3 också Ja Så vill man ha det igen, Och ja, här kommer det till Playstation 4 och Xbox One liksom Första titeln på nya Need for Speed visades den 21 maj Och det nya spelet kommer helt enkelt heta Need for Speed och trainern har ju släppt också nu då. Och den har ju du sett nu, Niss. Ja, men det var ju bara kaos. Vad fan. Alltså, det verkar, det, jag läste lite om det och det var att de skulle gå tillbaka till rötterna. Och det såg ut, jag tyckte det såg ut som typ underground, du vet. Det ska vara mm. de här... Ja, jo, men det gör det ju. Det ser ju ut som typ det. Men det är ju typ... Va, va, vilket var det? Det är ju tvåan i sådana fall. Som det påminner om när det är lite fritt liksom. Ja, jag antar att det kommer att bli typ, om det lät som de här exotiska bilarna och om de slänger in, som på den, det var där. Det var muskelbilar, ja. det var exotiska. Ja, bla bla bla. jo men precis. Men det är ju ännu nyare det väl. Nej, När nej. de började komma med, den, med det. Nej, det jag var tänk, jag, underground som ja, jag hade ja, det. Ja, men jag om... tänker på underground 2 eller vet det, jo underground 2 då, då var det ju fortfarande, då hade du ju inte, om inte jag minns helt fel, då kunde du inte ha några, då var det inte olika klasser av bilar Direkt så Då hade du bara en då var det liksom som det alltid har varit Inga muskelbilar och ingenting sånt Men däremot så åkte du ju runt på gatorna Typ hela tiden mm, okay. Och du skulle ju pimpa biljäveln Så in i helvete för att komma vidare Jo ja, men det var ju Var underground ett? Ja, ettan, eller är någon? Är den, ettan är ju den jäveln där det Gick att skita i och åka runt på gatorna Tvån måste åka runt på gatorna Det var inte tvåan då. Finns det en trea på undergroundjäveln? Nej för jag hade en då fick du välja mellan tre bilar, muskelkar, exotisk eller Ja, men det, är ju... och det är... men det kanske är två, Ja, för då jag kommer ihåg att man var ju tvungen att förresten. pimpa för att komma vidare. Ja. Och det skedde sig totalt för ja. mig. varenda gång dessutom. Ja. Det spelade ingen roll hur många gånger jag spelade om. Jag, man skulle ju ha typ 10 av 10 för att kunna klara mm. ut spelet. Nej, det och det var, var ju skitfult. Det var ju asroligt att måla bilarna och grejer på mm. med dekaler och skit. Men det slutade med att du var ju tvungen att... Alltså, du, det var ju bara ett jävla gytter och grejer på bilen överallt. Uh -huh. Det var ju färger till... Det var alla möjliga olika, olika färger. Och så var det skitfult. Du kunde ju inte göra bilen till vad du ville ha den. Uh -huh. Utom du var ju tvungen att göra vad, vad tillverkarna av spelet tyckte att det här är det ballaste vi har gett dig. Uh -huh. Då är det det man ska använda för att kunna få upp stjärnorna så pass högt och att få ut alla vanor. Uh -huh. Nej, det var... Det, det är dåligt ja. spelmekanik. Ja, vi får se vad som händer nu då med nya då. Det som dock EA har gått ut och sagt är att du måste vara uppkopplad på internet för att kunna spela det här spelet. Det är väl ingen dum idé? Ja. Visst, men ibland kan det vara kul att bara dra in ett spel och spela bara för kul skulle om man ändå bara sitter och spelar mot varandra. Här måste du vara uppkopplad. Jag tycker ja, jo, men jag förstår ju. De flesta alltså... är ju uppkopplade, men ändå att det är ett måste, det tycker inte jag. Sen Visst, fin. Jag gör ingenting att det är med i spel, men det är ju liksom... Det ska väl vara leaderboard så allt men... Ja, jo, jo. jo. Nej, men alltså, det är ju inte, inte en bra lösning. <här> men jag förstår ju varför de gör det. Det är ju många spel som börjar göra det nu, som man får väl ja. börja vänja sig. Ja. Presidenten över Sony Computer Entertainment Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, har gått ut och sagt att expansionen till Bloodborne är på väg. Och Bloodborne som är ett av det här årets mest hyllade spel. Så för det som tycker om att det är oerhört mycket att försöka klara av bossarna. Ja, ni kommer få en expansion. Grattis. Mm. Mm -hmm. Jag kommer inte testa det spel. Jag testade ett, var det Dark Souls 2 tror jag. Eller ett av någon av dem. Typ fem minuter och toklösnade. För jag kunde inte komma förbi <laughs> gubbarna. Så jag bara... Ja, eh, Resident Evil Zero får en HD remaster. Och kommer att komma till Playstation 4, Playstation 3, Xbox One, Xbox 360 och PC tidigt 2016. Jag älskar de där gamla spelen. Jag har dem till Gamecube. Men jag tycker inte det gör någonting att det är dålig grafik på dem. Det är så en jävla skönkänsla i det. Så jag bryr mig inte om om de gör HE-remakes. Jag spelar heller mina på Gamecube och gamla Playstation 1 och sånt ändå måste jag säga. Sony har annonserat att deras nya skräckspel Until Dawn kommer att släppas den 26 augusti. Det här är ett spel som jag ser riktigt fram emot. Jag kollade trailen och fastnade på en gång. Och en rolig grej är att Peter Stormare är med i spelet. Och jag satt och kollade på, det var någon trail jag såg med det här. Och så kom ett ansikte upp och jag bara, det där ser precis ut som Peter Stormare. Så de har gjort så att han liknar honom också. Vad är han för karaktär? Är Det vet jag inte. Eller? Det har bara sett sätt att han är oh. ner. Jag vet inte vad han är för något. Det är oh. Man kommer typ jag vet inte om man är, det är upp, jag kommer inte att är upp, om man kommer upp till Alpen eller någonting. Och där bråkar helvetet ut och så är det ett sk klassiskt skräckspel liksom. Jag hoppas ju verkligen i sådana fall att han gör en bättre skådespelarinsats än i än i Hobbit i alla fall. Uh, du tänker på uh, per Nej, Stant. ja. Ja, jag såg fel ansikte ja. framför för mig. Ah stormar väl fan. Peter ja, men det, Stormare, ja, det är ja, det är Att spelar ryss. Ah ja, nu. Nu är jag med. Ah, ja ja. Ah, men han är ju inte heller så jävla snygg eller människan. Ja, ah. ah, jo, han är ju, bet... ah, han är ju bättre. Ja, han är väsentligen bättre än äh, Calltrast tomten Nej, ja. äh, så vi får se vad som händer. 2K har tisat ett nytt spel via en hemsida som eh, det var bara en liksom en stad och så stod det Adventisk eller någonting Adventisk Coming eller något sånt där. Som hypades inför E3. Och det visade sig vara XCOM 2. Som jag hört ska vara rikt XCOM tidigare. Som kom till 360 Playstation 3. Och tidigare. Det gamla för det var en Reboot. Är sjukt bra. Det är turn strategispel. Människor mot aliens. Ganska avancerat men det ska vara riktigt bra. Och nu XCOM 2 kommer. Och en trailer har släppt. Jag rekommenderar att kolla in till det. På den om man tycker om det. Och mer kommer visas E3, men IGN har nu, de har nog så här first hand liksom visning av allt så varje dag fram till E3 så kommer de visa något litet från spelet, nya nyheter sånt läte som. som så gå in där och kolla om man är väldigt exalterad över XCOM 2 får man ha lite koll på det då. Ja. en ny Xbox-kontroller kommer att komma här i juni som det verkar men den enda skillnaden kommer att vara att den har ett headset-uttag eh, som gamla Xbox 60 62 som har blivit där under. Mm, mm. Jag har inte Xbox One, ingen av oss, så jag antar att inte det inte har funnits tidigare så det är väl det som ska komma nu. Bomma, det är för första vändan då. Ja, så det är bara det som tillkommer nu. Så er som vill ha det, varsågod. Det här är en nyhet som inte är en dag förtjänat. FIFA 16 introducerar kvinnliga fotbollsspelare för första gången någonsin. Att det ska ha tagit ända fram till nu Och få fram kvinnliga ja. fotbollsspelare då är det en helt egen damserie då? Eller är det... Ja, det är ja, det ja. som är en egen Men det är, jag kommer inte ihåg hur många det var Om det var 10 eller 15 landslagspelare Som kommer att vara med och sånt där Okej okay. eh, Eller från länder då Så jag tror Sverige var en av de som kommer att få spela Som tjejerna där Men det är liksom det är, Vi har många kvin, kvinnliga spelare finns he, överallt mm. Och även manliga som följer damlingarna, att, att det har kommit för först till snut, det fattar inte. Och det är som, som på som på EA som har han om FIFA 16, han bara, jag har två döttrar som har tjatat om det här skitlänge. Ja, ändå tog det fram till nu ja, eller att två det liksom. Ja, ja. Vad fan, hur svårt ska det vara? De har ju för fan, vad du, alltså animationer och hela helvetet det är ju det är för fan samma grej. Ja, och det så är ju... att jag menar, så, så avancerat kan det inte ha varit att göra kvinnliga, kvinnliga spelare. Det som verkligen de har gjort rätt nu det är att de inte bara tar kvinnliga ansikten och klistrar på manliga. Nå, nå, nej, nej, nej. Så nu, får göra, nej men... nu har de inte de har sagt att de går ut i grunden och ja. kör. Verkligen att vi har byggt upp från grunden och att det är med de, de manliga, att de har kollat på spelarna. Det här är liksom vad de är bra på Är de bra ja, på huvudet de får, de, inte... dum, de får inte vara dumma nu Och dra någon jävla snålvariant på det här Nej det är det de har sagt Då de är de ju korkade det är, Nej de har liksom gått ut och sagt nu att Vi har kollat på de här spelarna Som om vi tar Ronald, eh, Ronaldo som ja. exempel Han är bra på fötterna ja. Då han är han det i spelet Det är samma sak med de tjejerna också ja, ja som vad heter hon, brasilianskan mm, marka. Okay, ja. hon är ju bra på fötterna då kommer hon att vara det i spelet också ja. så det är liksom, de har ju kollat på spelet och, och det tycker jag är bra att Sormit, som du sa slänger in och billig kopierar kopia, här utan nu gör de det på riktigt oh. och det är synd att det har tagit så här lång tid, det är bra att det äntligen kommer. Ja det är det ju, absolut för jag menar det är ju så, alltså... Rent krast så lär. Det ska ju inte vara någon skillnad på kvinnliga och manliga fotbollsspelare så Nej. i ett spel. Nej, jag är med på er alla tomter där ute som menar att de fotboll är tråkigt. Men det. är Jag är inte intresserad alls att jag skiter i det Men så stor skillnad ska det ju inte vara i spelet. Så jag hoppas ju inte att de gör dem automatiskt sämre oh. än vad herrarna är nu. Självklart, de ska ha en intern, alltså. Visst, vissa, vissa spelare är bättre och bla bla. bla, bla. Men det ska, ju inte vara, det ska ju vara så att du ska kunna ställa upp ett kvinnligt lag och spela mot ett manligt lag. Och det ska fortfarande bero på spelarinsatserna, tycker jag, vem som vinner. För då kommer du genast bli jävligt mycket häftigare och mm. kunna gå ut på nätet och spela, tycker jag. I alla fall. Det skulle ja, jag visst. vilja se. Alltså, ett kvinnligt landslag spela mot ett manligt typ ta... Sven svenska herrlandslaget och svenska damlandslaget, mm. det är ju balt vore inte det att sätta och spela. Ja. Då. Svenska herrlaget tog ju på stryk. Ja, jag menar det. Det hade ju varit asbalt. Fan vad häftigt. Ja, nästa är då. Det här blev jag väl ledsen när jag hörde första gången. Det här är väl lite förbättring. Uncharted 4, av Thieves End blev ju försenat som jag köpte mitt Playstation 4 för, men ja. Men nu har de fått en release eh, Windows som det kallas. Det kommer släppas innan april 2016. De, de sa det förut att åh, det har blivit försenat till 2016. Man visste inte riktigt. Nu har de sagt att det kommer släppas innan april. Ah, så ah. mellan januari och mars kommer ah, ja. jag få det här spelet. Ah, ah, men, det också, men jag vet inte något. exakt när. Alltid något. Uh. En ny trailer för det nya Tomb Raider-spelet Rise of the Tomb Raider har släppts. Ooh, du kollade ah, den. Och den och var den. nice. Den var ju riktigt den var ju baljö. Jag tyckte att den inte visade så mycket faktiskt Nej, nej, den visar inte mycket Men, men sen är... det är ju vad en, en, en, en förtrailer ska mm. vara Men jag en ganska mycket mer det tidiga trailern Till första spelet ja, ja. grottan hon skadad Och det var lik överallt Det var mycket mörkare ja, det, jo, jo. Och ja, men, känslosammare ja. Men det kanske kommer på E3 man vet Ja, ju inte. ja, ja men det men är det jag, jag idag... menar Det här är ju en liten jävla trailer så alltså det är klart det kommer släppas mm. någonting mer på E3 nu Själv, det mm. måste det ju göra Ja, det kommer säkert För att väcka lite ännu mer hype men jag spelade det här sp först, det tidigare Tomb Raider-spelet ja. och jag fastnade inte. Jag, jag vet inte var det var. Det, det var bra. Mm. Styrelse bra. Jag tyckte hon var lite fjollig. De sa Åh, det här är en mycket starkare kvinnlig perspektiv. Hon var världens fjolla i början. Ja. Åh, rädda mig till snubbarna och ditt och no dattan. Hon ska tydligen bli starkare i senare i spelet. Det var inte riktigt varför jag ville ha en stark karaktär. Ja. Från början var ja, det som ja, var lite min instinkt. Men nej vi får se om jag tar upp det igen inför det här spelet. Men bara hoppas hon är en riktig badass i nya nu då. Ja, eftersom de har byggt upp det så är det. Ja, exakt. Och, och, och, och, och trailern säger ju bamf mm. om karaktären. Ja. Och, alltså, utan dess like. Ja. Så att det är bara hålla tummarna för att det blir så att det blir bra. Precis. Och sista nyheten här då, och det är att en mycket efterläktade Fallout 4 är annonserat och en trailer har släppts du det ja, sa på... inte jättemycket. Eller? Jag har aldrig fastnat för någon av de här falloutspelen tidigare. Jag spelade trean lite och sådär. Jag kan ju säga snyggt. Ja. Snygg trailer, det var det ju. Och jag tror de som har väntat på det här kommer nog inte bli besvikna. Jag tror nej, nej, det är riktigt episkt. Ja, ja, ja, men det är ju inte mitt, det är, det är inte mitt spel. så att vi Eller inte någon av oss nej. spel. Så att det är ju fel av oss att sitta och döma det. Men bara säga att varsågoda mm. till er alla som sitter och väntar på det. Jag hade en polare som... Så fort trailern kom upp och han såg det han bara, åh, orgasm åh, var helt till sig och började twittra och skicka ut på Facebook hela tiden så fort det kom han ja, jo, den var ju okej. Okay. Ja, men så blir det ju när man inte är fast i det sen, äh, sen innan liksom. Och jag antar att han är en fanboy sen tidigare så. Ja, det är ja. som... men det var nyheterna. Äh, nu när vi hade vår lilla break så satte jag igång Youtube och hittade en ny nyhet. Mm och det är att eh, den 7 oktober kommer Uncharted The Nathan Drake Collection. Och det är då Uncharted 1, 2, 3 helt enkelt som kommer till Playstation 4. En remastered i full 1080p och 60 frames per seconds eh, uppgradering helt enkelt. Så det kommer bli riktigt nice. Och eftersom... Eh, där januari mars någonstans kommer 4 så jag kommer definitivt köpa den här och spela om spelet för jag älskar uncharted. Jaha. Vad är det för något? Jag är helt oinsatt i uncharted. Alltså tänk Tomb Raider fast med en kille. Okej. Okay. Tänk Indiana Jones fast med rappuffrar. Okej. Okay. Det är typ ja, ja, men det är ja, det är så jag kan Ganska bra... bra beskrivning Ja, tycker... det är typ den beskrivningen som man kan få där. Ja. Innan vi börjar tänkte jag bara gå in på några saker. 1. Vi jobbar inte längre med varandra. <laughs> vi, för, för, för avsnitt 1 och två så jobbade jag och Färna med varandra. Nu gör vi inte det längre. Så det som vi kommer prata med från och med nu det har inte vi riktigt pratat med varandra redan om som vi gjorde tidigare. Så jag tror det kommer vara lite roligare. Kan jag hoppas. Eller jag kommer tycka det är mer <laughs> intressant åtminstone än att ha hört det för två timmar sedan. <laughs> precis. Nummer 2. Ja, vi pratade om att vi skulle på stor kon och det kommer inte hända. Nej. För jag ska till Kiruna. Ja. Ja. Jag ska upp till Kiruna och dricka bärs och gå på festival och träffa släktingar. Och jag ska säkert hitta på någon annan skit in ja. Så det sker sig Så vi satsar istället på science fiction mässan i ja, just det som ja. är i september. Var det så jag Ja, jag tror att det var något. sånt Så det satsar vi på istället. Och nummer tre. Det är vilka spel vi ska spela nu. Och vi kommer spela Dead Nation Apocalypse Edition som är ett litet Zombiespel vad säger man, det är Top View, Top Down View heter det va? Ja, typ. typ. Typ Diablo fast med ja. puffer och möter zombies. Så vi står väl igång här, hoppar in i spelet. Ja, men nu vill jag också vara med. Ja, vill det vill här... inte bara stå och titta på när du Nej, kör. Nej, jag ska sätta igång här. Ja. Men medan jag fixar det här, vad har du haft för dig? Sen ja, uttiden. alltså, sen sist jag spelade så, ja vad fan, när, när fan var jag sist? Eh, jo men, ja, ja, men jag har ju spelat mera Deadpool oh. Mycket mera Deadpool Har samlat ihop 30 av 45 achievements kanske det. Det Men jag har rätt många kvar Eller alltså rätt många enkla kvar oh. Jag ska klara av Insanity-läget Jag ska uppgradera alla vapen fullt Jag ska uppgradera Deadpool själv fullt Och det är ju typ 3-4 achievements bara där som ska in som bara kommer ramla in så fort jag är klar med den sen, började, sen var jag ut på någon liten raid och lämnade in lite spel och skit okay. man får inte mycket för spel alltså <laughs> inte inbytes nej det är inte många kronor men jag lyckades skrapa ihop för fan blev det då? typ 130 spänn i alla fall så då var jag tvungen att leta i begagnat lådan och hitta, fan sa jag att jag hittar nu då? Det, var, det är ju Forza 3 jag har jag köpt och vad fan hette han? Vad fan var det andra jag köpte nu då? Jo, självklart. Eh, Mass Effect 3. Ja. <laughs> självklart. Självklart. Och Forza där, det var det var det kom, det fick jag eller kom jag på när jag kom hem först att det, det var ju det här det stora edition, alltså med allt. Okej. Okay. För jag hade, fick två skivor. Ja. Det var med HD grafik och allting. för, det, för först i alla fall på 360 på minnarna fall. Då var ju tvungen att först att sätta in skiva 1. Uh. Det första den gör är att säga åt mig att sätta i skiva 2. Okay. För att installera allting. Uh, För att sen it. sätta i skiva 1 igen och spela på. <laughs> Men eh, det är inte roligt. Mm. Men det är ju inte... Alltså det är ju speciellt att spela eller köra i. Det är ju inte som att köra vad som helst. Du måste ju fan tänka efter när du kör där. Uh -huh. Alltså du måste bromsa, du måste släppa gasen, du måste... Fan, men snyggt är det i alla fall. Jävligt snyggt. Och, och så sa jag, och så, och fan när jag kom in där, typ 10-15% ungefär in i spelet. Och jag kör på, jag valde väldigt erfaren redan från början. Så jag har inga hjälpmedel, ingenting. Okay. Det enda jag kör, enda jag har är bromslinjen. Oh. Och optimalspåret, det är det enda. Men den jäven ligger man ju aldrig på. <laughs> men fan. Annars Nej men sjukt roligt mm. Sjukt roligt är det eh, Innan vi fortsätter här vi, Jag ser nu att vi kan inte spela på De två svåraste nivåerna För då måste man tydligen spela genom spelet Så för er som har det här spelet Så kommer vi spela på det som heter Grymt Okej okay. vi vi, Jag ville vara ju hon ja. då, då får kommer vi vara spela här... som Jack McReady oh, Kön, man, ålder 38 Längd N83. <laughs> varför, varför får inte jag gå med nu för då? För du fick den andra Ja ah, jag fick han automatiskt Det var någon brud Okej okay. Ska vi se det är... uh, Skjuta närstrid vad, vad har man för närstridsvapen på det här då? Uh, jag vet inte I början tacklar du bara tror jag Okej okay. uh, Nico vad har du spelat sen sist då? Eller gjort sen sist? Började jag fiska för Dragon Age Inquisition eller som jag har hört många säga: Broken Age. Och det håller jag med om. Spelet påminner väldigt mycket om Dragon Age Origin, som var det bra av Dragon Age-spelen. Grafiken är nästan som Dragon Age Origins, för ibland ser det bra ut. Ibland ser det bra ut för att vara ett PlayStation 2-spel. Okay. Ibland ser det ut som att de har suttit i paint vadå, och skiten <laughs> När är det då? Eller alltså är i cutscenes så grejer? Ja, Eller bland, ibland det är det en cutscenes man står och pratar med en Sen zoomar den ut och då är mitt hår helt knallrött som i paint Man bara, färg, inga detaljer alls Paint bucket style. Och jag hoppade in i ett ställe Då slog jag i en sten när jag ja. Så hela min bröst och ben låste sig som i hoppställning Medan armarna och huvudet funkade så vanligt Så jag sprang och räddes armarna och huvudet <laughs> Men he, resten av kroppen bara sväva mm. Och jag bara uh, det, Den är så broken på så många ställen Det är ju ett okej okay, dödspel Alltså jag bryr mig inte om storyn Men vad fan då Dragon Age är ju inte döspel dödspel Nej men alltså Eller? Nej, alltså storyn, jag gillade storyn i första och här bryr jag mig inte äh. Karaktärerna i första spel, Origins Var bra, här bryr jag mig inte Spelet känns som Origins. Så det är kul att springa runt och döda monster. Bara springa runt igenom en värld. Men det var ju inte mer än det. Ja vi men fan. Mig. Innan vi slutar jobba med varandra. Så har jag ju. Har ju köpt mera serier. Däremot. Uh -huh. Ni som kanske ledsnade på mitt serieprat förra gången. Men det kommer inte att sluta bara för det. Jag köpte ju en ny samlingsbox. Med Deadpool också. Wow. Jaha. Hör du, fan vad svårt det var att sikta. Ja, det var lite... Det här är, måste man nog lära sig. Shit, jag siktar skitdåligt. Du måste hålla framåt och sen skjuta. Och styra lätt. Är det du eller jag som skjuter? Du är gul, jag är blå. Eller jag har röd siktar du. Men jag vet inte ens om jag skjuter. Äh, R1. Ja, ruta. men vänta, sluta skjuta. Ja, det gör jag. Ja, ja då så. Då är det lugnt. Jaha, vi skulle ha skjutit på en där. Ja, men det är Nu kommer de över här, så var beredd. Ah! Oj han ramlade av. <laughs> Såg du? Kolla ditt liv. Ja jag ser. Kan du skjuta sen då? Ah. Det där var inte mitt liv som blinkar nu. Uh, ah vad tog du vägen? Dog du? NEJ! Vad? Nej ja, men lägg av. Uh, det här var ganska måste. Det går ju inte att sikta, det är ju helt jävla trasigt. Uh, vi kommer tillbaka, vi skjuter. Nu ställer vi oss så beredda här. Det är ju helt jävla trasigt. Nej, det. Funkar. Jag kan inte sikta för fan. Men, akta. Ah! Skjutan då! Far vad fort man dör! Ja, vi kör ju svårare nivåer. Passa dig, spring, spring, spring! Eller närstrid. Vi kanske ska närstrida när vi är för nära. Det är kanske det som är det. Här. Ja, säkert. För det här var svårt. Ja. Vänta nu. Vänta du nu. Fokus, fokus. Vi måste ta oss förbi det här skiten nu. Okej, okay, är du med? Ja, jag är alltid med. Ja, ah, men jag har ju typ knivar och skit, det har ju jag att wow. jag har. där nu så. Nu så. Ja, ny tjockis. Två nere tjockisar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Såg du? Ja. Kniva, va? Flare, flare. Oh, flare, flare. What the fuck? Pratar min kontroll? Ja, då är jag här i mitten. Nej, kul. det visste inte jag. Ja, vi fortsätter Ja, där sa vi, volym 3 av Deadpool från eh, ja, den moderjanen som började där vid 2008. Ja, man kan hålla in för att ladda kraftskon. Och där eh, där han eh, väldigt väldigt gärna vill bli en X-man. <laughs> och han gör allt han kan. Han trycker upp en egen direkt och allt möjligt skit som han använder för att, för att bli en för att kunna joina X-men. Men de säger ju fuck no. <laughs> as roligt. Så så försöker han, han. Han får för sig att det bara är för att de inte har sett hans moves än. Så okay. därför. Därför försöker han visa dem hans moves. Det är asroligt Han Han. Ja, han provar på allt möjligt. Det, ni måste läsa så är det bara. Ni måste prov, eller ni måste läsa den. Det är sjukt bra. Jag tar, jag tar honom bakom. Jag tar han bakom med kniven bara. jag var så bra. Mm. Så där, död. Nu sprängs då bilen här. Ja, ah, härligt, härligt, härligt. Skjut Åh oh, shit, det kommer till. Jag fick han, tror jag. Amode var död. Ja ah, då. Däremot så behöver jag HP, så jag står här bakom jag lite grann. Du då, Nico? har du läst något mer då? Ja, lite. Jag har läst Bland annat den här Deadpool uh, Feet uh, Venom Just det, ja, fan du in Någon bild, på... var ja. den bra då? Det var den största dyngan jag någonsin har läst Nej, så skämtar du med mig? Nej, den var så dålig Varför det? Vad händer då? Uh, det är så här, what if uh, Deadpool och Venom skulle uh, Sammanföras Ja, ja Och uh, Alltså det är olika berättelser i olika universum Okej okay. Vadå olika och, olika, och, oh shit Okej, Jag kan väl köpa vapen, vi gör väl. Men då i alla fall... Vi tar en liten mini-pall till vapenbutiken. Nej, men först började han ska få kontrakt av Galacticus. Att du ska döda... Jag kommer inte ihåg där det är en person. Ja. Och så gör han, okej, gör det uppdraget. För han gör ju... Det är Venom vi pratar om nu. Deadpool. Deadpool vi pratar om, okej. Vem Venom gör inga uppdrag. Det är bara Deadpool. Okej, ja. Ja, så han ska ju jaga den här snubben. Snubben är typ så här, ja, party-snubbe. Okay. Så han går ju runt på diskotek och grejer och bara, ja, ah, men du ska hänga med mig till Deadpool. Aha. Deadpool bara, ja. Okej. okej. Så hoppar de in i en taxi. Och då visar det sig att Spider-Man är också ute efter... Eh, samma snubbe. Samma snubbe. Okej. Okay. Och <laughs> Spider-Man har då vänd om symbioter och är förbannad på den här andra killen att, för han har tydligen lurat på spiderman venom symbioten igen. Okej. Okay. Det blir smällar, krockar... Det, och till slut blir Spiderman av- med venom symbioten som fastnar på Deadpool istället. Ja. Ah. Man hänger inte med nästan. Ja. Ah. Sen så blir det att... Deadpool... Sen hoppar det å, flera år framåt. Okej. Okay. Ja, det är typ tio år och sånt där. Aha. Och då är det typ Deadpool... Den här snubben... Och Tony Stark sitter mot en väg Aspackade för alla har blivit dyngraka Och är alkoholister liksom, Uteliggare ser ut som oh, okay. Och då har de varit i flera år Deadpool kommer typ inte ihåg någonting För han har varit dyngrak i tio år aha. Och så den här snubben Han bara, nej äh, men jag drar nu Och Deadpool, aha Men vad ska jag göra? Nej, det skiter jag ju liksom <laughs> Och där tar den berättelsen slut Va? <laughs> Hoppar till ett annat universum Kommer mitt i en fight det Deadpool står och snackar med en snubbe och bara Ja ah, men eh, jag vill vara med och slåss i det slaget det är X-Men mot Avengers och allt möjligt ja. Och de bara nej du är inte tillräckligt cool för att slåss här Och så sitter de och snackar där Varför har han inte tillräckligt cool Jämfört med andra karaktärer Sen är, den, sen är det slut Aha. Kommer dit jag är nu och då är det ett typ, Tänk Jerry Springer show ja. Det är en talk show Mellan Deadpool och den här snubben som han skulle döda Och varför hans liv är ett här, skit nu liksom. ja, ja. Och de gnäller mot varandra där slutar jag läsa. Alltså det låter ju som ren dynga. Det är ren dynga. Nej så jag skiter fullständigt. Jag tänker inte fortsätta läsa. Jag kanske fortsätter. Det var har varit så jävla dåligt. Ja det, det låter ju verkligen dåligt också. Nej uh, så so, den slutar jag läsa. Sen har jag tagit ner What if Avengers och X-Men skulle slåss mot varandra. Ja. Men jag har inte läst den. Men däremot så har jag spelat lite sen, lite ett annat spel efter Dragon Age Inquisition. Ja. Och jag som sagt tyckte Dragon Age, det var roligt. Men det var lite av ett skitspel för det tilltalar mig inte riktigt som de gamla spelen gjorde. Och det får mig inte att hålla intresset. Det är roligt att bara springa ut och dö, springa och döda monster. Men sen köpte jag en... Och det är Witcher 3 och Wild Hunt Och det är så bra Okej. Okay. Alltså jag kan säga hej, mitt namn är Niklas Och jag är beroende av Witcher Det är så jäkla bra Jag har så skitkul med det Det är liksom Det jag vill ha från Dragon Age ja. Fast ännu bättre okay. Bra grafik En story som faktiskt fängslar mig Och vad heter det Mycket bättre monster Mycket roligare, bättre värld Ja. Mycket snyggare och liksom bättre system och slåss och allting. Jag tycker det är så jäkla bra jag är helt fastnat i det spelet. Så det kommer jag fastna i många timmar framöver. Så det kan jag rekommendera till alla Witcher 3- det är ett magnifikt spel. Okej. Okay. Vad va, va handlar det om? Jag som aldrig har spelat det förut. Äh, jag har inte spelat om tidigare heller. Utan det jag kollade upp innan. Som, det, som sa det att man behöver veta. Jag kollade en IGN-video. Oh, fuck. Vad hårt han slår. Ja, det, det var fem minuter. Det här jävla spelet på fem minuter. Båda ja, tidigare. Ja. Och de sa det enda du behöver veta för nästa spel egentligen. Det är att du har varit tillsammans med en brud som heter Jennifer. Ja. Och... Du är, det är... Du letar efter henne, det är allt du behöver veta just okay. Och det var så jag gick in i spelet och det var allt jag behövde veta. Ja, det var du. Fan, jag på att skjuta på dig. Nu jävlar, ska han dö, den Och den där. jävlar och var dryga och ha jävlar. Mm. Vi får nästan ta dem till bilarna och döda Jag också. tror fan i mig att Shockisarna kan skjuta pistol dem också. Ta en Åh, oh! vad många det kom nu. Kör med kniven bara, du kommer om inte ställer långt. Bara du, är bara du är först med att skicka iväg knivslaget så är det lugnt. Nej, vi sa de tål mer. Ja, ja, men bara du är först så kan du <coughs> knuffa dem framåt. Men eh, vi väntar på lite hoppen nu, va? Ja, vi, ja. Eller lite? <laughs> vi stängde ut dem! Får vad smart, Nico? Vi stängde ut dem utanför grinden! Vi kan inte skjuta ut dem genom grinden. Nä. Fuck, oh, ja. Vad jävla svårt det var här då. Men det skojar. Du kan han inte dö Man nu? han hade ju fucking jävla, jävla ofta den jävla tomten fan inte död. Jag har ju tömt nu är tömt på nu, jag han död. Jag är tömt ett helt magasin på han. Det är fortfarande nummer bakom det där, skjuta Du ser? Ja, de är ashårda. <laughs> den här jävla pistolen är inte så jävla bra, eller? Nej. Ja, men vi kan väl säga så här då. Det är en ganska schysst grafik. Ja. Bara det, det är en härlig... Jag gillar lite vinkeln på något vis. Den är lite längre bort ifrån än vad Diablo är till och med. Eller så är det bara ens karaktär som är lite mindre än den. Ja. Men nej, jag gillar den så länge, men det är sjukt svårt. Nu kör vi på svåraste vi kan köra också. Men ändå, det är ändå sjukt jävla svårt. de tål ju mycket Ja, verkligen. Släng en granatjävel, Nico. Eller en uh, flare eller någonting. Eller ett. då slänger du den. Nu sprängs den, snyggt! Inte för att jag vet när jag får komma tillbaka men skjut bara! Försök överleva så länge du bara kan! Jag ska öppna... Nej, den bilen är också sprängd först Ja, men det kommer bilar längre fram, snyggt! Men man dogan. kan ju öppna Härligt. bakdörrar och sånt och ta upp föremål. Jaha! Det står ju en där bakom där Ja, jag ska Kolla försöka den. att inte låg på. Inte skjuta på den, nej. nej. In i den då, in i den, in i den får se vad det för kul. Oh, nice peningen! Prova öppna den där med då. Oh, fan vad nice med cash. Det är någon som lever. Nu får du fan det. inte dö. Nico, du får fan inte dö nu. Döda den där fan. Han måste dö. Kill it before it can breathe. Döda den då! Men fan, huggan! Eller vad som helst. Jag hugger henne. Nu är inte så jävla mycket HP liksom. Nej, jag försöker hitta HP till oss. Jag vet inte, fattar inte. Du undrar hur fan det här går till när, när jag kommer tillbaka? Nej. Eller hur jag ska komma tillbaka? Ja, att tack kanske jag måste inte. Hitta. Jo, det finns en lifepack. Jag har plockat upp det länge bak men. Nej, gå! Oh, du ser den där stora saken där vad som börjar springa nu. Snyggt. Så fortsätt peppra bara. Döst, du, du har bara tre kulor kvar i SMG. Skicka, kasta flären, kasta flären. Nu får det bara i två, men kasta för än innan du dör! Snyggt! Ja oh, fy fan vad bra! Det där var Jag har fullt HP dessutom! Det är bra, jag är <skratt> knappt halv... Två döda tror jag. Håll dem i flaskhalsen där, då kan vi bara pumpa. Snyggt! Vi låste precis, lura precis runt dem på en bil. Vi kunde fimpa allihopa bara en efter en. Den där dumma AI vet du, när de bara attackerar en i taget. Nu ska vi se. Oj, det blev ganska intensivt. Ja visst, jävlar nu dog, nu, nu börjar du gå framåt här ju. Ja, lite bättre än Snyggt, till. en till, det är en till där uppe. Försök träffa honom. Jag tycker fan siktan var apsvårt i det här spelet. Ja, det tar sin tid Siktet att fladdrar med. så in i helvete. De är snabba när de väl börjar springa. Åh, oh, det är vi med fan. Åh, oh shit! Det är i alla fall tur att det går att sikta, och skjuta och röra sig samtidigt. Ja. Annars hade man ju varit rökt. I och för sig har vi varit rökta rätt många gånger innan här. Men, men det ändå var bra att ta i. Det går bättre. Men du här, för... hade ju gickat ut lite i Forza och gjort en Deadpool-bil också. Ja visst. Ja, Forza... De har ju som man kan måla och hålla på grejer och dona. Eller måla och ta i, men man kan sätta massa och på på sin bil. Och jag vet att, som sagt, vår favoritpodcast sen tidigare, Nördigt och Radiogamer, där Christian Hedlund med, han är ju... Var med. Han, var med. han kunde ju spendera flera timmar på bara sitta och rita bilar i Forza. Så jag var ju tvungen att prova. För att se hur det funkade. Och självklart så fastnade jag där i och började måla min egna, eller en... Jag vet inte, det här är en. Jag, där bakom, om jag tror det är fyra stycken än så länge. Bilar med Deadpool-tema. Och. Eh, fan tog det då. Det tar. Ah, fan. En bil du är det väldigt enkla. Det är ju bara typ Deadpools ansikte och hans mask lite grann och sån där grejer. Men. Jag har ändå spenderat drygt. 2, ah, Två, tre timmar och sitta och måla bilar i Forsa. Bara för att jag tycker det är roligt. Så det, och, det, och jag tycker att det är en rolig grej de har lagt till. För att. Det blir verkligen snyggt också det finns mycket att välja på. Många, många inställningar man kan göra och massa sånt där roligt. så att, äh, det är, Jag rekommenderar det faktiskt. <laughs> ja Jag har Forza men jag testa inte testat det. Så... Oh, nu är det ju spaningspunkt. Nice. Vapenbutik. nej, så att, nej jag, jag jag måste säga att jag är jävligt nöjd med att ha köpt Forza. Speciellt när jag har alla HD-grejer också så att det är, faktiskt det är riktigt jävla snyggt när man håller på att köra runt. Och det finns många bilar. Det enda jag är lite griner på är att man får så jävla mycket pengar och poäng när man kör i första när man kör en svårare svårighetsgrad. Okej. Okay. Så man kan uppgradera bilarna alldeles för fort. För fort, okej. Okay. Ja, alltså alla turneringar jag skit kör, de har en viss poäng liksom. Uh. Och du kan ju uppgradera bilarna högre upp liksom, på poänglistan. Ja. Uh. Men när du kör vid en svårare svårighetsgrad då, då går det alldeles för fort okay. att uppgradera den. Det, det, du din, din poäng på bilen går upp över turneringarna skitfort. Okay. Så att du måste liksom gradera ner den när du ska gå in på, på en ny turnering och köra. Det tycker jag väl är nj, lite dåligt. Uh. Men annars, annars tycker jag det är riktigt bra. Riktigt, riktigt bra. Ja, vi håller ju nu på att köpa lite vapen här och uppgraderingar För det verkar behövas Jaha, nu hade jag... fan Använder du upp alla pengar? Ja, visst! skit <laughs> ja, ja, skitsamma, då tar vi till nästa Ja, är det då? Eh, tror det Vad händer om man går här? Vet inte oh, Tänk om det fanns några extra öppna, öppna stod, stod det? Öppna Vad? Va? Oh. Varför fick du för massa grejer förut? Inte jag Vad fick jag för något? Du fick tre nej! Nej, eh, det har en tidigare var fan var det där då? Ja, var det gången, ett, gången där uppe vi fick en jävla massa? Ja, det kanske var. Men, eh, jag vill ha liv. Så oh, jag. full shit. health. Nu så. Nu kommer det att gå fort här. Det är många här inne. Det med bakom väggen här. Free kills. Ja, det är vad du tror, jag, Ingenting är gratis. Skjut dem nu, för du kör fort med originalvapnet va? Ja. Ja, jag kör ju fortfarande med SMG. Nej, inte nu. Du har ju din... Ja, just det, jag använder den nu, ja. Men håll koll bakom, så. Nu kommer de. Jaha. Kom på bilarna. Bilarna. Oh shit, du kör en nej där. Nu när man har fått det lite känns det betydligt. Jag vet inte om jag skulle säga det direkt. Snyggt! Jag eh, tänkte att jag skulle gå fram och öppna en eh, skåpbil och dörren öppnas och utfaller det typ vadå 30-40 zombies såg det ut som i alla fall Ja det var bra många Och Nico lyckas droppa en granat mitt i alltihopa Skitsnyggt och alla bara mmm! jämnade med golvet uh Hur nice som helst Det som är bra med zombies det är att de drar sig till Vad är det här? På Åh oh, snyggt. Det där var cash. jävlar, vad cash. Bra för inför nästa. Uh, det blir bara dyrare cash. och dyrare. Mera gratis uh, kills här. Oh. Shit bakom bakom. Snyggt. Headshot. Eller, jag vet säga det. Headshotade honom precis. Ja. Åh uh -huh. oh, shit. Fuck. Fuck. Ni kommer skjuta honom för jag kommer inte härifrån. Jag kommer inte härifrån. Åh, oh, oh. min gubbe gick så långsamt, han, han... Ah, oh, shit, passa dig! Ah, oh, shit, bra, snyggt. Snyggt. Jag vet inte fan, jag har varit när han träffar mig på nära vänster. vänster. Okay. Det gick inte att springa, eller det gick inte att ta, ta vägen någonstans. Det enda jag har med det här spelet... Tryck, Tryck R2 vid automaten för att få hälsa, vilken automat? Ja, ah, de här. Du ser där det blickar grönt. Ja! Ah. Det är väl samma sak som att öppna porten antar jag också. Ja, så vänta tills... Ja, tills jag länsat. Nej, oh shit. De är regnjacka, är de extra hårda de. Eller? Ja, det ser ut som det är regnjacka tid, alla de är snabbare. Eller? Varför låter det som att det är sjukt många zombies? Litet hälsopack. Ah, ja, men kul att du fick fullt HP. Jag har haft fullt hela tiden. Jaha, okej. Okay. Du fick en litet hälsopack där stod det ju. Ja men jag tror den ökar mitt liv på en gång, det är ingenting som sparas. Ja ja. känns som att alla är på andra sidan den här muren och vi har inga andra vapen än de vi har på oss. Äh, men spring fram och slå så, och sakta Åh men kul! Ja oh, det var mitt HP nere på noll igen typ. Helt värdlöst att trycka på den knappen. Fan, jag säger bara det att ni som tänker prova det här. Passa er när ni ska öppna sina grindar. <laughs> när det står en hel jävla horde med zombies på andra sidan. Jag som jag och skrev andra. Men ni dör direkt. HP, alltså de hinner slå på er typ 5-6 gånger, i alla fall på mig. Ahaha! Ni går! Nu är jag död. Där dog jag. I died, motherfucker. Tack. Så att nu får du försöka överleva själv. Det är jävligt mörkt det här spelet. Ja, man lite allsvårt att se man, på Man springer storm. i... Uh, på gatan, bland massa hus och skit där det står tankst, det står bilar och allt möjligt, parkerade lite hur fan som helst. Och så bara kommer det zombies överallt ifrån. Spring, Nico, spring! Spring, spring! Oh, shit, shit, shit. Nu är det många. Nu sitter du fast. Ruscha, ruscha, ruscha! Jag kan inte, Joder! Ah, äh, inte, inte framåt! Ruscha! Oh, oh, oh, oh. Ho, ho, ho. Det här är ju kört! Nej, ge inte framåt! Spring bakåt! inte ännu längre fram! Åh, vilken tur du har! <skratt> Skjut dem som är där så vi får vi få gratis poäng! Ja, det är bara skit. Tror jag, jag tror att vi kan skjuta igenom den här munen i alla fall. Det är en som är här inne! Oh shit! Död! Oh, oh. Nej, de dem utanför kan vi inte skjuta. Ja, men ser du fram emot e 3 nu då? Ja. Är det något speciellt du vill se eller är det bara kul att det händer något? Nej, bara roligt att få titta på någonting. Ja. Någon fan som helst, någonting kul bara. Nej, eftersom det här är första året jag har ett Playstation 4 nu så hoppas jag verkligen att det kommer lite spel. Eftersom allt som, eller inte allt men storspel som Machado, som har blivit framskjutit till 2016. Ja, ja. Vill det kommer någonting? Så att se vad som händer med Battlefield... Eller inte Battlefield Battlefront Star Wars-spelet som DICE gör. Okej, okay, okej. Okay. För gamla Battlefield spel är ju skitroliga och jag hoppas det här kommer bli klockrent i alla fall. Ja, men det kommer det säkert att bli. Så vi får se vad som händer, vad de gör med det. Som här ska vi. Är oh här? shit. Snyggt. Akta, du har... Ja, jag är liv. död. Igen. Fan, varför fastnar jag i dem här för? Helvete! Alltså, var ska man? Jag vet inte, det blir bara kaos! Det blir bara ett enda stort jävla kaos! Alltså, jag blinkar på rött, jag... Det, det blir bara jävla kaos så fort man ska ut genom den jävla grinden. Ja, ah, jag hatar det, varje spaningspunkt. Prova att gå in i där den där dörren då. vad händer där? Ingenting. Tråkig... kan tråkigt. inte vinna såna byggnader, det är skitdålig tycker jag. Man skulle ju fall nått rum här och där. Både öppna. Det stod öppna, du öppna där. Nej var det därute? du Du den där grinden där. Eller lådan. Ja det är säkert. Dör jag. så provar vi. Så får vi prova igen. Gå nära staketet så det du dör. Det jo. Jag är Jag vill också panga. Ja men du får diskutera istället. Vad fan? Ja men Nico du som var så befrälst i Witcher. Ja. Ja vad, vad fan är det? Förklara för mig jag som aldrig, jag har ingen aning om vad det är för något. Änst en gång ja men Det är ett klassiskt RPG. Jag har, inte, alltså jag har ju spelat några timmar men jag har inte hänt så mycket. Vem är man då? Du är en kille som heter Gerald. Kan du välja om du är kille eller tjej? Eller? Nej, det är han. du är en person, det är han det kretsar kring. Okay, ja. Så det är inte så här att man är vem är, utan du spelar hans story. Vad är själva storyn där då med honom? Det är att han är en sån här witch hunter, en monsterkrigare. Okay. Eller monsterjägare. Och de blir såna här witchers genom att de dricker massa med potions eller poisons Aha. och grejer och försör sin kropp liksom. Och de som överlever de blir witchhunters. Och, då och kan det man låter ju jävligt logiskt. Och de, då kan man använda lite magi och sånt där och man är utsatt för att vara bättre. Så du menar om jag går ut och dricker batterivatten och lite spola och skit så blir jag en Ä demonjägare sen? Överlever du så, så är du tillräckligt att bli starkare och så kan du... Så blir det en monsterjägare. Okej. Okay. Ah, ja, ah, nej men jag ska inte hacka på plot points. Jag menar, jag älskar mm. Deadpool. Ja. Och det är liksom... Ja, och skillnaden med dem. Är, de är ju typ människor men de har kattögon typ. Okej. Okay. Alltså, och vad så, är själva storyn i spelet sen då? Ja, sen är det ju nu i trean att man ska... Man ska leta efter henne Jennifer, ens brud då. Okej, okay. ja. Och då har hon bara försvunnit hon, Eller? Eh, man ser... Man får typ se henne rid eller så fri genom det här i landet. Okay. Såhär, och man det är typ om man ser henne rida bort liksom bort från den här striden då mm. eller, hon är mittemellan städer så hon rider bort sen vet man. Lådan, lådan. Glöm inte lådan. Ah, Vad är det för strid då? Ja, men det är där det där inbördeskriget mellan okay. två, det ja. är två läger liksom. Och det är typ the north mot någonting black bla bla bla. Hur kommer han in i det hela då? Ja, men han är inte demonjägare. De är, liksom, de är inte med någon sida. Utan de är prisjägare. De gör allt för att ståla. Liksom. Okej. Okay, ja, ja. Så man blir liksom inhydd. Men jag är bara ute för att ja, hitta henne. Och mittemellan så hjälper jag personer och döda monster i motbetalning. Okej. Okay. Uh, människor tycker inte riktigt om oss. För vi är inte naturligt. Vi, liksom, eftersom vi har gjort sådana här grejer. Är det kul? Flaren, flaren, flaren! Ellet, ellet, l du klarar dig. Jävla röta du hade. Jaha, men alltså, okej. Okay. Så att du, du är en ä, galen uh -huh. ä, tomte som har kastat i sig massa poison som ska leta efter sin fru? Ja, uh, inte fru utan en tjej man bara bängar. Okej, okay, okej, okay, ja. Uh. Det är nog pök alltså. Ja, uh -huh. okay. som man är förälskad i. Okej. Okay. Ja, uh, uh, och jag har... Man, och jag, liksom bara var i första staden, springer runt, hjälper folk och ska göra skit mycket sidouppdrag. Så kan du upp för att hjälpa dem. Och det är första i spelet som man ska döda en griffin då. Okej, okay. och vad fan är en griffin? Det är ju typ hälften lejon, hälften örn typ. Okej. Okay. Ja. Och så, ja, jag har precis gjort det och sen tänkte jag berätta mer vad som hände i Storyn. Men. Jag har inte riktigt förstått än vad som händer, det blir bara mer och mer frågetecken. <laughs> okay. Men jag är skitintresserad på att se vad som kommer att hända. Och det här spelet ligger på ungefär 200 timmar. Åh oh, jävlar! Så jag kommer ju ha att göra. Och alla witches har ett halsband som är en varg. Okej. Okay. I unboxing så är det Leon, men det är en varg. Och den har jag, så den sitter jag alltid på mig när jag spelar. Sitter och gickar loss. <laughs> Ja, oh, din jävla nörd. <laughs> det är så otroligt. Han, vad, vad, fan, vad var det här i veckan i början av veckan? Uh. Så fick jag bara ett sms. Gå in på bloggen och kolla. Du kommer att tappa hakan. Då visar det sig att Niklas hade köpt Special Edition, Collectors Edition. Nu slängs de från taket. Vad What the fuck? Vänder? Ja, men de ställer sig upp igen och letar. Ja, uh, uh, jag såg uh. det. Jävla skumt. I alla fall. Åh, uh, som... oh, oh, oh. apropå slängas från taket. Har du kollat på alla nya Game of Thrones då? Nej, inte senast då. Men skojar du med mig? Nej inte <laughs> Vad fan? Inget skvaller. Åh, oh, ditt ärkenöt. Vad är det här... sista du såg då? Avsnittet innan. Ja, vad hände i den då? Jag måste tänka. Vad är det sista liksom, gotiga du har sett om man säger? Eh... Fan dig. Vill, du måste ju vara mer uppdaterad för helvete, Nico. Jag kommer inte ihåg vad som hände senast. Nu när vi ser så här sällan, då, då måste du hålla dig uppdaterad. Ja, men tjej genom den där datorn i tiden som vi kollar det där på. Va fan, Ja, då får du ju bara säga åt mig att hon ska kolla på Game of Thrones. Det fina, det fina, <tryck> Oj, ursäkta mig gott folk. Men du måste ju titta på det, för det är ju grymt jävla bra. Det är ju riktigt bra ny, sista avsnittet. Ja, jag får kolla på det. Alla dör. Nej, det är, det är allt jag tänker spoila. Nej, för det är ingen... Det är ingen, spo, det är ingen spoiler. Gå, fortsätter serien till det långt så kommer alla att dö. Ja. Hörru, varför var det så jävligt dimmigt på banan nu? För, för att inte jag ska se någonting. Och var det du då? Jag är död. Åh! Uh, åh, oh. åh, oh, åh! Oh, oh. oh shit, oh shit! Nu Nico är Nico helt jävla omringad av monster. Överallt. Oh, shit! Spring, Nico! Spring! Nej, han klarade det bra! Spelet är ju uppbyggt på områden. Ja. Du går en bit, du går 300-400 meter på vägen. Sen kommer det stor, ett stort raket, Öppna en dörr, innanför dörren laddas alla monster. Rensa området, spring 300-400 meter, en ny grin. <laughs> Men eh, än så länge går det ju riktigt bra. För Nico alltså, inte för mig. Jag dör ju bara hela tiden. Men jag vill ha tillbaka dig nu. Trots där... att jag har det typ värsta vapnet. Det har börjat bli lite otåligt nu att det kommer skita så snart. Ja, snart kommer det gå käppret. Men du har ju så jävla mycket gratis poäng där för du bara står och pepprar in nu. Ja. Döda, vet du, regnkappedamen där. Jag snökt. Jag tror att jag har gjort det här på fel sätt. Alltså, du har ju uppgraderat första vapnet, as hårt. Ja. Jag har uppgraderat SMG som är typ helt jävla meningslös, verkar det som. I alla fall i jämförelse med din jävel, för du one-hittar ju saker nu typ Ja, jag uppgraderar kraftpaketet fullt Ja Oh shit, en runner sådär bara Åh, oh, det kommer tillbaka till bakom dig! Spring, Nico spring! Spring då! Jag kan inte! Ohohoho oh. oh. oh. oh. Du är så nära Greenland Oh shit, du måste rensa området Spräng alla bilar Nu, nu! Åh, oh, fuck. Åh, oh, vi klarade banan! Nice! Oh my god! Sjöst, jag lätt att de säger teamwork. <laughs> eh, och vi har vunnit en trophy, även fast du har spelat runt hela banan, typ oh. själv. Ja, ah, det har var tufft. Zombie dödade, 443 stycken. Okej, okay, nästa bana. Eller? Nej. Nu eh, ska jag sända upp alla våra rankningar. Aha. Eh, för det som inte vet, det här med Dead Nation... Det är att alla länder tävlar mot varandra Och vi är svenskar så vi ska försöka få upp Sverige i rankningar Okej, okay, vart ligger vi då? Eh, ranka Där! Där, 18 18 plats. plats i världen Shit, men då lär vi ju bara pumpa lite till så vi knäcker några till eh, vi kan Vad är vi... det där? S vad är de första siffrorna där för någonting? Vilka? Du vi har ju rankad där ja, det vi så har du ha ha Sverige ja. Och så är det 62 på oss Österrike står i 71, vad fan är det? Viruscykel, det är hur mycket man har rensat. Ja. Eh, Jävlar har, vad det vi rasar kolla. uppåt! Det har ju typ 62 000. Ja. Liksom, vad är det? I, 66 000, fyr, fyr? nej 66,4876% ja. rensat. Ja okay. Sverige, vi, vi ligger över oss på 17 plats i Österrike och under ligger Hongkong. 71 får du komma upp till Österrike och 50 på Hongkong på så vi ligger lite... Men fan vi kör en stund till, får vi se om vi inte kan få... Ungefär. Du kan prata lite, ska jag ska kolla till min bror, vi kör en liten paus här. Jaha, men vi... Kom ihåg vilken tid det är så... Paus! Nu kör vi nästa början! Vill du fortsätta nästa uppdrag? Om du åslutar, då kommer du att... Ja, skitsamma. Nu kör vi bara. När det ändå är lite dött så där eller vi inte har så jävla mycket mer än att spela och ja. göra... I helgen så ska det ju åkas folkräjs igen. Ja, jag ska åka och kolla. Ja, kors i taket. Stora kors i taket. Och inte ens meddela det, utan bara droppa det lite så här. What? Jag ska tydligen dit. Mm. Eh, här, ute, här ute säger jag som att alla visste vart vi var någonstans. I Raspo ska, vi, ska jag åka lite folkräjs i helgen ni kommer ju ändå höra det här i efterhand, hur som, men eh, ni kan väl kolla på Youtube eller vad som helst, det kanske kommer upp någonting där, det vet man aldrig. kan till och med vara så att jag lägger upp om det så att jag faktiskt får för mig att eh, köpa en ställning till min kamera. För jag har ju en sån här liten GoPro som man kan fästa in i bilen. Och få lite coola filmer. Nu ska vi se, nu är jag äntligen tillbaka igen och faktiskt får göra någonting. Nu ska vi se, in i vappenbutiken. Du körde stenhårt på ditt gevär, ja, du, för alltså. den är ju oändligt med skott. Ja, det är sant. Åh, ja... oh. hagelväg? Nej, det finns hagelbrakare nu. Ska jag köra på den? Nej. Mycket effektiv på nära håll och att han har några flera zombies i taget. En långsam eldhastighet och begränsad räckvidd gör dock detta vapen mindre effektiv mot snabba mål. Ska jag köra på den? Är du tillräckligt snabb och kan komma ihåg att byta vapen då? Nej. Absolut inte Så Det kommer behövas när du kommer i tid. Ja det är sant, men det kommer jag inte göra men, eh, Jo det är klart att vi måste prova nya vapen och skit ja, Jag har snart typ är mitt första helt så. Då tar jag Hagelbrakan ja, Two stars i kraft På ha nya Hagelbrakan Då kör vi bara Har ja, ja. ja det menar okay. Det började lugnt i alla fall För en gångs skull Går du först då Nu tänker jag fan tar det lugnt här Det är brett nu Ja, nu väldigt stor bana här nu känner jag. Där kommer den. Oh shit! De har ju skit... De har ju stora hammar och piss nu. Ja. Jävlar! Där kommer den. Hihi. Okej, okay, det är typ one shot nu. Precis nu i början i alla fall. Jag väntar tills de kommer lite närmare. Ja. Om du skjuter dem på distans så tar jag dem när de kommer lite närmare mig. Så kan jag vara som en uppsamlingspunkt just nu. Oh shit! Jag hör någonting, jag hör någonting. Backa, backa Oh shit, så är det! Jag tror jag sköt av den på mitten Jag tror jag sköt den på mitten <laughs> Det blir bara en blodfäck wow. <laughs> Nice Fan vad ballt Ja, oh, där fick man liv Jaha, schysst Ser du, det ligger ett pack där, vi får gå och hämta dem om man behöver, ja. behöver du liv eller? Nej, nej, nej, fan, ja, jag liv Det som är bra när man kommer runt bilar är att de blinkar rött runt om så att de Ja, de får ju en diameter eller nej, vad det, en omkrets Tjockis, en tjockis En En tjockis Där Oh, fuck! Passa dig, passa dig! Snyggt. Alltså jag gillar inte de här långa smala, de Nej, är de verkar, smala. Nej, det verkar vara någon mini boss typ. Där fick han! Haha! Oh. Oj, var det jag? Jag sitter och kollar på din! På din. fan? Helvete! Shotgunen funkar asbra när de tills de blir för många. Fikus, jag har halva livet. Ja, vi får se hur det går. Ja, men det ska nog gå bra ändå tror jag. Jag tror det största... Messa, eh, ja, jag tror borta. det mesta och första delen är borta nu fan redan. Men eh, ja, som ni hörde så fanan är värdelös på <laughs> det här. Dör bara. Men då kan ju du berätta lite om folkrisen där. Ja, jag vet inte vad det är att förklara mer än att jag körde sönder min bil nåt fruktansvärt sist vi körde. Jag tror det var, Visst jag berätta om det, alltså att jag skulle köra sist. Jag hade inte kört då. Det var precis innan själva tävlingen. Så jag var med på den tävlingen. Det var en två dagars tävling. Då innebär att man första dagen får man åka tre hit. Och andra dagen får man åka två hit och räcker poängen till som man skrapar ihop så får man köra final även på andra dagen där. Och eh, efter mitt första hit, tror jag att det var, så eh, hade, hade du, så, när jag rullade in i depån så kom eh, miljöansvarig på tävlingen springandes efter mig in i depon. och skrek att för i helvete kasta in vad heter det, oljefatet under bilen, för då, då bara forsade olja ut i min bil. Och det kom från växellådan, så hade jag liksom ingen olja i min växellåda men tänkte att det är ju en 4 -bil, så det är som vanligt Jag bara där, för jag hade ingen ny växellåda med mig. Och så jag hade så en jävla tur att både växellådan och bilen höll i fyra hit sista heapet då kunde jag inte lägga i tvåhandsväxel längre, då var det bara sallad och den. Det är bara bara skramla i den jäven. Okay. Så att då fick jag tuta runt på, tre, på trean banan runt, men jag hade ju roligt fram till dess i alla fall. Så att det äh, var faktiskt jävligt nöjd med den tävlingen ändå. Gick riktigt bra och var riktigt roligt. Trots att det gick åt helvete. Så att nu till den här tävlingen då, så var det bara tvungen att leta reda på en ny växellåda. Och stoppa in och till bilen som jag kör, en gammal Golf 2, så inte, ah! är inte det så jävla enkelt som man kan tro. För de har typ 3 miljoner olika växellådor och jag måste ha rätt växelåda. Så att jag har provat tre eller fyra växellådor för att se. Och tyvärr så är man inte så intelligent att man tar reda på det innan man stoppar upp växellådan. Utan, <laughs> eller innan, ja, precis innan det. Så att jag har satt dit två växellådor tror jag att jag har satt dit och fått lyfta ner dem igen för att ta reda eller för man märker det först när man sätter upp den. Eller jag märkte det, det går ju att märka innan om man är smart, men ja, det är inte jag uppenbart. För jag älskar ni att du bara kammar hem så jävla mycket poäng? Ja, men jag är ju men det ja, då får vi så vi får väl se till nästa avsnitt då, då har jag väl något att berätta om hur det gick den här tävlingen. Mm -hmm. För den här tävlingen så det här är ju min hemmatävling så här siktar jag ju på att vinna. Hela skiten. Ja, det är rätt. Jag ja, ni hörde rätt. Jag siktar på att vinna hela skiten. Och ja, det är därför jag åker för att det är nära. Hem. Jaha, hur går det? Fan, fan hitta till någon spårpunkt där, Niko. Jag vill ju för fan också spela. Ja, jag försöker man inte dö, för jag har inte jätte mycket liv kvar. Nej. Men man verkar ändå ha en buffert på typ så här 20%, HP eller något. Ja, om man kommer tillbaka. Ja, man går upp dit så länge man där har du... Passa de där långa, spinkliga fan som står mot väggen där som försöker gömma sig eller vad fan ja. han gjorde! Jag stod där! <laughs> Hahaha! Vad jävlar, vad ful! Han stod alltså som... Jag vet inte du måste förklara det, alltså... Han stod fasttryckt mot väggen. Ja! Men han... just först så rörde han sig inte, så jag tänkte är han död eller inte? Men sen visade han sig, nej han rörde sig. Det såg, såg i och för sig ut att vara en liten bugg, något buggaktigt också. Vi ser ju väggen här där han ja. stod är ju borta, så han satt nog fast. Ja, det Att han meningen ha. att han skulle börja rycka på sig. Ja, precis. Är... Och ta sig loss efter en stund. Det ser ut som att vara något stort där bakom det där jävla huset där, däremot. Snyggt. Fan nice. Jag kommer ju kunna uppgradera min högelbrakare ännu mer nu. Det enda jag känner... Hehehehe. Ja. Fakt det är nog snabbt där Bombare? Oj, ser du puffen? Ja, ah, jag ser. Åh, ah, passade spring för helvete. Och han sprängde sig själv. Oh, oh, oh. Oh, ta poängen, ta höll, poängen, ta oh, poängen. Oh, men den där bilen håller på att sprängas. Och oh, oh, oh. oh, jag håller på att skita ner mig. Åh oh, jävlar. Nico, nu har vi 103 i eh, uh, det är gånger. alltså det var en stor rund chockis som springer jag tänkte, ja, men här... ser det ut som, vad heter de i Diablo 3? Ja, de där. Vad fan heter de? Det de är i alla fall en skitstor uppsvullen jävel. Ja. Han, och så jag tänkte, ja, men det är stängsel mellan oss. när han springer igenom stängslet. Och sen sprängs i bitar. Ja, det har inte mycket kvar. Oh, nu, nu, ja, nu här. kommer jag tillbaka. <laughs> Välkommen. Nice. Varför var du helt vi och inte jag för? Ja, men vad kommer så... hända nu framöver då? Oj, Världen med nördigheter, vad ska du... För världen? Världen att köra världen. så här... Jaha, vänta. Får ni fokuserar? Vad menar du, Nico? Kör. Vad ska ja. du göra för nördigt fram till nästa gång? Ja, vad fan. Fram till nästa gång så hoppas jag ju på att ha kört klart uh, Deadpool. Alla achievements. Ja. Uh -huh. Och Och det är ju något jag har sagt att jag ska göra bara för att jag tycker om det är spelet så in i helvete. Eller för att jag älskar Deadpool så jävla hårt. Ah. Så därför så vill jag göra det. Sen blir det väl och spela klart forsa. Som jag antog den också kommer att. Om de inte har någon sån här skitkorka där sheems, så kommer jag nog att köra på det också. Man kan uppgradera hela granaten och ja, ha, så, så du kan ha fler. Så nu kan jag ha flera granater. Ja, ah, coolt. Du måste också gå in och kolla då. För jag fick ju ändå 4 och halvt ja. Sen blir det väl att köra lite mera. Eller fortsätta på Mass Effect 2 också som jag har påbörjat, ja, just, ja. men inte kört klart ännu. Kommer du följa e någonting? Jag vet Eller blir det, det, det, beror, det beror lite på hur det, hur det ser ut faktiskt. Mm. Det beror lite på hur det, alltså, hur det är med schemat och så när de när de tänker köra och så. Ja. ja jag, får, jag kommer mm. att följa lite självklart. Men det blir nog inte. När är det då? Alltså, 16 då. juni. Okej, okay. är det en helgjävel det? Nej, det är en Mitträckan. tisdag till torsdag. Ja, då kommer jag bara kunna följa det som är på eftermiddagarna. Ja, och det visas ju på nätterna typ. Ja, men då ska jag, då ska jag nog fan lyckas uh, kolla på det. Jag tror jag, jag kommer sitta och kolla, med det blir typ kvällarna dagen efter och ja. kolla igenom alla streams. Jo, men så blir det ju. Så jag ska ju se allting, men det kommer väl ta sin lilla... Ja, det, det kommer ju att bli efter, men vi får ju hålla lite koll, eller få får hålla lite... Vad heter det? Hålla lite... Mm. Koll på varandra där så vi får se allting, ja, allt som är intressant precis. också. Och vi har väl tänkt att göra ett avsnitt sen efter, ja. där vi går igenom alla spel som släpptes och allt som, men det blir under sideshow då. Ja, ja men precis, precis. Vanligt. ja. Så det kan vi ju vänta sig. men, ja, är du redo? Eh, ja, kör, kör va. och står det här då? Eh, det är, då ja, det är att Vänta, då kikar vi runt först om vi kan hitta något kul. Här är det för att få liv sen, oh, nice. så får du dåligt med liv, spring till den där för det är bara den som tar den som får liv Ja oh, precis, men då kör vi då Ja, oh, aktivera Nej det är den här gigantiska What? Nej! What? Oh! Dra ner hitåt Nicole, kom hitåt, kom hitåt, kom hitåt Wohoho! Oh! What? What? Jag ser inget Jag vet inte ens vart det är du är död. Hur, hur fan lyckades du hålla dig i liv? Jag fattar ingenting. Vi tryck på en aktivera knapp och hela... Var är liven? Hela helvetet bryter lös. Oh my god. Hela helvetet bryter lös. Uh -huh. Jag ska köpa mina. Lugn. Jag ska köpa mina, Nicko. Okay. I den här. Dra ända inåt, fan. Och det där var inte lätt Allting bara explodera ja, Men medan du handlar så kan jag berätta lite vad jag ska göra Jag tänker fortsätta med Witcher Det är... <går> kommer jag inte kunna slita mig från Sen blir det ju E3 som sagt Ja, ja. Sen drar jag till Kiruna en vecka Och då kommer jag nog bli väldigt mycket tror Vi ska åka bil upp Så ska kommer jag sitta och köra en hel del Men sen blir det nog faktiskt att Jag funderar till med 3DSen Okay. Jag funderar på att spela igenom Zelda: Ocarina of Time? Ah. Jag har, jag har spelat en del på, men jag har inte kommit till den vuxna världen än och det har det gjort. Den vuxna för. världen. Ja, Ocarina of Time man, först börjar man som barn typ. Okej. Okay. Spelar igenom. Ja, det du spelar som. Och, barn. Så, och sen ah, blir ja. man vuxen Link. Ja, ah, okay. Och jag har aldrig spelat som vuxna Link i Ocarina of Time, jag har aldrig kommit så långt. Nu när vi vet vad som väntar oss här framme, då kör jag SMG:n faktiskt. Alltså det är ju springa runt och försöka dra dem till de här ja, sprängdelarna. Ja, exakt. Så att. Vänta, nu, jag vill fan försöka hålla... Hålla... Vad vet inte, fan... Vad, vad, vad, ska vi sikta på att springa ner så här? Ja, jag tänkte att jag den här ja. för så att vi har livet så att det ligger... Öppet. Så vi är på högersidan här någonstans när vi öppnar skiten. För ja, det, kom, det kommer fiender från alla håll. Du tog den samtidigt, tror jag. Ja, det verkar så. Ja, det ligger flera... Ser du, här nej. är den, en, ja, röd, den ja. kan man aktivera för att liv. Ja, ja, ja. Kom hit, ner, så kollar vi vart det finns liv. Jaha, okej. Okay. Vänta, vänta, jag måste vänta på att det exploderar och skit. Jag skulle ha Här nere, nej. Nej, det finns bara de två. Ja, om ni inte på höger sidan eh, Vart fan ska jag lägga min landmina då? För jag har ju en landmina ja, jag här. jag också Köpte du den du med? vi sätter de här då direkt, när de kommer landa. Där Säg inte att den tänker explodera nu Nej Då aktiverar jag då Nicol där, där Nej inte gröna Jo mina nu. Håll i dig Ja kör Spräng dem, spräng dem jävlarna, spräng dem jävlarna Nice Vart är jag, var är jag Jag vet inte vart jag är längre Åh oh, shit <laughs> jag, jag försöker inte ens döda något, jag försöker bara hålla mig undan Åh oh. Ah, fuck! Det dog jag, det dog jag! Kukjärn! Yeah. Fan! Det där var ju... <laughs> det är ju skitsvårt! Det är ju gubbar, ta mig fan överallt! Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen! jag ser ju inget... Jo då, men kom igen, kom igen, kom igen! Snyggt, snyggt! Nu sprängs de! Kaboom! Ha! Döj inte då! Kom igen, du går bakom dig! Oh. Där där där, skjut han då, för helvete skjut! Ja det går bra, det går bra, en så länge så. Kom igen! Och där en till, åh! Oh. Vilken jävla slaktfest! Vilken jävla slaktfest! Åh! Oh. Ah, snyggt! Nu blir det gått sakta fram när du ska så. Tyckte. Ja, och en, en gång då så <laughs> dog jag. Alltså jag är verkligen värdelös! Är verkligen... Alltså jag hör någonting. är det verkligen riktigt jävla löst på det här spelet. Ja! Får jag komma in nu? Aha. Uh -huh. Vänta. Ja, du är tillbaka. Eh, de kommer på en gång. De kommer ja på det gång. är klart de det. Alltså det där, det där är inte okej. Okay. Stressnivån är inte... Går vi att, spräng... Går att spränga tanken tror du? Jag vänder. Och är det någon gång man ska göra Så det? Säg nu! Jag är död, oh, men det, jag, jag kan inte springa fortare, jag kan inte springa fortare! Vänta, du måste skjuta samtidigt nej, som du nej, springer! Alltså, jag har ju inget HP, jag kan inte göra någonting! måste samtidigt backa jag, måste du skjuta! gubben är helt jävla <laughs> värdelös! Åh, oh, vad arg jag blir! Åh, oh, värdelös gubbjävel! Alltså, jag kan inte gå, jag kan inte gå så fort jag blir slagen på! Det är bara backa, skjut, backa, Jo men han är helt värdelös, han kan inte gå! Jag, den, min gubbe står still! Så jävla tvärskämst! Så jävla dålig! Åh oh, fy fan vad sämst jag är! Ja oh, nej men gå på mig, det blir mycket bättre då. Åh oh, fy fan vad arg, jävla kul spel. Här får du lite cash. Åh oh, kul Ja oh, jag lever. Ja oh, kul för dig. Ja oh. oh, nej men jag fick vara med i typ två minuter. Det var kul. Du kanske ska skjuta på alla de där innan ah, de börjar var... röra på dig. Jag såg det bara, ah, zombies. Nej. Men... Ja, döda Nicko, nu är det jävla zombies. Nu kommer de jävla zombies i, vadå, rosa bröllopsklänningar du. Eller något, jag vet inte vad det ser ut som. Eller hur? Är det du som slänger den där Ja, eller? det är jag. Varför har jag slängt den bättre förut då? Ja, alltså, jag kan, alltså jag fattar inte, Niko, Jag kan inte hålla mig undan ifrån dem. Det går inte. Jag är död. Ja, jag med. Nej, du lever ju. Ja, på. men det, det, den, den styr inte. Den styr, men någonting ger det. För att så fort de börjar slå på vänta. Så fort de börjar slå på mig så, så står jag helt still. Det går inte att flytta mig. Inte en meter. Kom nu. Jag kan inte gå längre. Ja, nu kör vi. Nu kommer de, nu kommer de allihopa. Nu fick jag alla här. Ja, det, jag har, bytt, jag har varit tydligen helt plötsligt våpen, Av någon jävla anledning till någon enkel pangare. Det är många chokisar. Ah och så, och, och så kan jag helt plötsligt inte röra mig igen. Jag fattar inte. Jävla kurkspel. Ja, oh, så läs jag blir. För det spelar ingen roll om jag gör sådär, och Jag står still. Min gubbe rör sig inte. Döda då, för fan. Jag gör det. gör ju inte. Är det bara så sådana tjockisar eller? Åh, skit. Åh, åh, åh, nu. Åh, oh, vad nära du var död där. Kan jag få liv eller? Det du, du verkar som att man, ja, man, man kan inte får fastna du... under det där. Man verkar komma ut till 25 ja. åtminstone. Det är jätte jättekonstigt. Eller konstigt, men... 25 är liksom minsta du kan ha om du väntar en stund bara. Du har verkligen inget annat vapen. Du dödar så långsamt med det där vapnet. Det är fullt uppgraderat. Ja, jo. Men ändå. Du ser... Där är ju klänning. Klänning. Råsa klänning. rosa klänning. Det är ju tjockis i klänning också. Det är ju inte snyggt. Eller ja, den var inte snygg. Hem. Vad det nu var för någonting. Vet man aldrig. Den är där. Kan du ta dig framåt, eller? Du står ju på typ samma ställe och skjuter. Ja, säger han som inte ens lever. Ja, men jag är i lite action. Jag tar ju lite risker. Ja, men ändå är det jag som får klara varenda jävla bana. Ja, men jag tar ändå riskerna. För vårt land. Helt uppenbart tar jag risker. Du får ju i mera mer agonier än att tror jag. Lubba då, så vi kommer till en ny sparpunkt. Ja, men det är fucking dimma överallt. Kick his ass! Kick his ass! Oh, oh, där! Oh! Oh! Oh! Typ eh, lång uh, spinkishock! <här> <här> Det är en jävla kyckling! Han <här> höll på att skita oh. på mig! <här> där! Oh, I'm back! from Outer Space! Mm. In och uppgraderar lite vapen! <här> jag behöver aldrig döda! Jag bara går in och uppgraderar <här> saker och Ja, kom igen nu då, nu kör vi. Fan i mig. Jag sprayar bara överallt ja. Nej fan, du hade ha köpt fyllt upp med skott. Din jävel. Vadå jag? Du gick ju Ja, du var ju ute Fan. Snällt att kasta granater där jag står. Ja, så länge de inte är mig. HP, jag ska ta jag Tack! <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja, jag hade inte förlorat ett enda liv så det gör inget. Nu droppades det mycket liv här. Ja. Du får väl ta den också då, för jag har inte förlorat oh, dig. Men hur mycket liv förlorade? Ja, mycket, uppenbart. Oh my God. Men nu lever jag ju åtminstone. Än så länge. Mm. Shotgun! Shotgun! Älskar röst? Shotgun! Jag hör någonting, oh. showcase, showcase Aha! Bakom oss, snäckor! Vart är de då? Döda Okej, okay, jag tömde just ett magion Nödan Åh <laughs> <laughs> oh, fuck, det där djur tycker inte om Det är en Backa, backa då, backa då, han spränger sig själv Och sina egna Men man måste ha timing jag är glad att jag träffar någonting överhuvudtaget. Jag tycker fortfarande att det här siktet är lite trasigt alltså. Jag tycker det är stört skönt. Men det är, man, må, man, får ju liksom, man måste ju hålla ganska stilla och små. Ja. Man måste använda väldigt små rörelser, ja, verkligen. väldigt små. Annars bara det blir helt. Det, annars fuckar djur. Ja. ja, totalt. Pompompoms! Ja, jag tror det är en det, <laughs> det är det som är så svårt att man ser inte riktigt, man ser det, ja, men det, är, det här är ju en amerikansk fotponsspel. Ja, det är ett helt jävla socker eller sockertyp. Jag tror att det, det där var en vad heter det, sån här maskot också. Med jättestort huvud. Maskott, maskott. Det första man hör är att skjuta huvudet av, han trevligt. Alltså maskot huvudet uh, bara men. Ja, uh, vad fan det. dör då? Just apropå det, den här gången som som utlovat så ska minidp och äh, ska vi ge bildbevis på att minidp är med oss och, och stöttar oh, mig. I depån. Deadpool alltså. Ja visst. Ja, Mini-Wii som jag ville döpa honom till. Vad hände med jag förra då? Vad är det förra? Tävlingen. Ja, ja det, när jag, den dagen jag, det var ju en två dagars. Ja. Och dag nummer två när jag tänkte att jag skulle ta lite coola bilder med honom. Ja. Då ös det verkligen. Alltså verkligen spörregna. Och då var det inget roligt. Då fick jag inte direkt någon motivation till att göra det. Så då orkade jag inte. Men vi hoppas på bättre väder i helgen. Ja, Ja, det skulle vara upp mot 18 grader eller vad det snackades om så. Jag tycker det går fram och tillbaka, det jävla vädret. De kan inte bedöma. Åh, de oh, inte... det var en oh, sån där. Åh, långspinkig De står ju alltid längs väggarna som vi inte ska se dem. Lång sak. Du ser ju mitt sikte igår. Jag kan inte sikta med de här jävlarna. Små rörelser. Ja, men vet du, små rörelser. Små rörelser. Dit ska vi uppenbart inte. Jo, där. Åh, oh, najs. Nice. Jag, jag överlevde efter en hel bana. Ni jag överlevde en hel, eller en hel del Vad? va? Coolt! <laughs> det är bra. Kör då, kör då, kör då! Men stå inte mitt i vägen så jag skjuter i ryggen då, din... Nu har typ inte jag någon Har däremot. Och Ta den där jag... gröna då. Helt pack här. <laughs> Både granat och sen den där tjocken som bara... Gjorde lite ont. Åh, oh, nu kommer jag till. Frågan är vart han är. Nu ryck han. Nice! Snygg granat... Ja, dubbla granatet tog största delen. Oj. Kliar... Ah, <laughs> Kom då, fegis! Jag laddar så. Nej, hey, jag fick en mina också. Nice. Fick du en eller köpte du den? Fick en. Okej, okay. nice. Åh, lång spinke bakom mig. Brud i klänning. Eller ja, nu. Hen i klänning anfaller. <laughs> kan inte börja använda henne, eller? Jo, det är klart. Mm, då ska det. Döda dem då, döda dem då. Men du står i vägen igen, Nico. Du kan inte ställa dig med ryggtavlan framför mig. Inte när jag kör in SMG. Ja, men jag kör ju min OMG oh o m g Ja oh oh oh oh oh ah, men du har inte knivat någon på sistone PAM PAM PAM PAM Behövs inte Som jag precis ingen gjorde Ingen som kommer mm. Mm. Nej låt betan flytta på det Haha. <laughs> <laughs> Träffar man dem på exakt rätt tillfälle Då skjuter man av dem på ma mitt i magen Du har ingen liv Du är ingen liv Då är jag Oh shit. De slår på bilen. Ja, den tutar. Eh, nu har inte jag så mycket HP. <laughs> Genomgående tema. Där, står en där ligger en flare. Nej, äh, men jag tänkte så fort man började få pengar att kunna uppgradera så gick det bra mycket fortare. Ja, eller så dör man. Åh. Oh. Ja, fortsätter det. Oh. Gör det. Hända, jag ska bara... Ja, oh, nämen stampa på min kropp bara, gör det, gör det, mm, snäll du är Så är jag bara gånger tre tack vart någon dör hela tiden Är det rolig eller jag har ingen ringen Ta mina Ja men du är död <laughs> Vänta, om du bara kasta granatet där du får när jag ligger och är död Nej, fan Det hade varit lite episkt Epis hade varit om jag hade fått hjälp någon gång. Ja, ni som lyssnar får jättegärna förresten skicka in tips på roliga spel på Iphone. Jag kommer ha en jävla massa tid att spela här framöver. Fuck, jag dog! Kan det vara för att du är värdelös? <laughs> vi stannar från med där. <laughs> <laughs> <laughs> jag orkade. Men vad tycker vi om spelet då? Nice. Dead Nation Apocalypse Edition. Två tummar upp. En tumme upp. En, en och en halv tumme upp. <laughs> en och en halv Man dör jämt. Och styrningen är trasig. <laughs> nej, jag gillar styrningen med att det är svårt att sikt om en små rörelser så går det jättebra. Det är helt okej okay grafik. Det är top down. Det är, ja, det är, man sitter ju inte tok nära skärmen så det är liksom svårt att se på så vis. Men nej, jag tyckte det var riktigt snyggt. Just att man får köpa vapen, uppdelning. Det här med att man rankar upp och kopplas upp online. och man, Vilket land man beror beroende man kommer på. Och klättrar man liksom land, länderna tillsammans. Skitbra. Nej äh, så där kan jag verkligen rekommendera. Det, ja, man dör ju bara. <laughs> jo, man dör bara. Jag tyckte det var ett bra spel. Du tyckte att man bara dör. Äh, nej, men det är ganska bra. Men <laughs> det är inte superbra. Men det är köpvärt. Ja, det beror på vad du betalar för. Nej, jag, ja, jag vet inte. Nej. Så att eh, kör, det kör, säger jag. <laughs> ja, framtiden visas, något nytt spel i framtiden, vi får se vilket det blir nästa gång. Ja. Oh. E3, mm. en eh, sideshow. Ja. Oh. Ja, så får vi se vad mer som kommer. Men eh, det är bara att hålla ögon öppna på bloggen och på Facebook och skit så kommer det säkert att visa sig framöver. Ja, oh. men hej då då. Oh. Ja, tvingeling. Hej.